Невже Славчик справді не вірить, що вона ще ніколи, ні з ким? Тому й говорить таке. Тому й думає, що вона просто ламається. Ну що ж, виходить доволі їй берегти свою цноту. Адже вона шанувалася задля нього. А раз він хоче взяти її, то чи не все одно коли? Нехай зараз, якщо він так цього хоче. Адже може й перестати хотіти. І що вона тоді робитиме? Лікті кусатиме, що сама упустила своє щастя. Усе. Вирішено. Це станеться. Тільки нехай тоді, коли він буде тверезий. Обов'язково. Нехай він сам переконається, що вона не просто ламалася, а справді берегла себе для нього. Як він, напевно, здивується. Який гордий буде від цього. Олена посміхнулася і майже машинально подивилася у вікно. Славчика не було. Але сьогодні це вже не мало значення. Головне, вона зважилась. А отже, тепер усе буде по-іншому. Розділ другий. Літня сесія та державні іспити підкрались, як завжди, зненацько. Ще не так давно старшокурсники безтурботно ходили, чи не ходили на лекції, і ось уже на стенді біля деканату висить екзаменаційний розклад для випускників. Останній місяць в інституті. І колишні студенти самі стануть викладачами. Але усвідомити це до кінця зараз не міг, мабуть, жоден із них. Шкільна практика, курсові та дипломні не давали навіть приблизного уявлення про те, що їх чекає на справжній роботі. Не тільки поринувшись головою в атмосферу самої школи, кожен із них зрозуміє, що те, чому навчали його в інституті, і те, чим насправді має займатися тепер усе життя, зовсім різні речі. А поки ні перші спекотні літні дні, ні спокусу провести погідні години на березі Дніпра, чи просто погуляти квітучими садами та парками Києва, не могли відвернути майбутніх учителів від найвідповідальнішої для них справи – підготовки до випускних іспитів. Василь чекав Анжеліку вже майже годину. Встигла початися і закінчитися коротка чернева гроза. Повітря трохи посвіжило після денної спеки та задухи. З дерев падали великі краплі. Василь струшував їх із себе і у котре Повторював той самий шлях від рогу будинку, де жила Анжеліка, до її під'їзду й назад. А милої Анжеліки все не було. Але це пусте. Він ладен чекати скільки завгодно, тим більше, що вона бідолашна сидить зараз над книгами і конспектами, готується до чергового іспиту. Залишилося ще два, державні. І вона зможе нарешті відпочити, розвіятися. Відновити сили після виснажливого зубріння. Несчасна дівчинка. Ні-ні, не можна так казати, щоб не накликати біду. Вона просто занадто старанна. Весь час навчалася на самій п'ятірці. Її спити складає теж відмінно. тьху тьху А Василь знову дійшов в дорогу будинку, розвернувся, та так і оступів на місці. У дверях під'їзду стояла вона. Його Анжеліка, сяючи свіжістю і красою, одягнена в чарівне шовкове плеття ніжно-рожевого кольору та нові вишукані босоніжки на високих каблуках. «Привіт!» – недбало кинула дівчина, коли Василь швидше блискавки опинився біля під'їзду і подав їй руку, допомагаючи зійти з ганку. «Привіт! Яка ти прекрасна!» Він не міг отямитися від щастя. Він аж сяяв от захвату. Щоразу при зустрічі з Анжелікою, навіть після нетривалої розлуки, Василь з непідробним подивом питав себе, невже це сталося з ним? І чим він міг заслужити такий божественний дарунок? Його не відкинула сама досконалість. Ця чарівна дівчина. Ліка підібгала губки, намагаючись приховати задоволену усмішку, і заявила. Я ненадовго. У мене ще весь синтаксис залишився та цілий розділ з морфології. А вже ж, звісно, квапливо запевнив її Василь. Мені тільки хотілося, щоб ти вийшла трохи прогулятися, адже цілий день сидіти над книжками вадить здоров'ю. Я розумію, і спити це дуже важливо, але, Анжелочко, здоров'я набагато важливіше. Підемо в наш парк. Там зараз чудово після дощу. А тобі так корисно подихати озоном. Подивися, як заходить сонце. Шкода, що будинки затуляють півнеба, і ти не можеш помилуватися красою надвечір'я.